«А хто з нас кого зібрався допитувати?» – відповів я запитанням на запитання. Він знітився. «Але ж я, я абсолютно не розумію, навіщо ви мене викрали. Тут, напевно, якась помилка?» «Ніякої помилки тут немає», – запевнив я його. «Чи ви гадаєте, що й вранці я зайшов до вас випадково?» Лікар промовчав.